«Так, – повів далі князь, – так, порада і втіха мені часом необхідні. Отже, шановна Бенсон, спершу щодо Ігнатія. Йому, певна річ, не потрібні розумові здібності, якими природа, звичайно, наділяє тих, хто інакше через своє низьке походження лишився б темним і ні на що не здатним, а проте йому можна було б побажати Більше розуму, бо він, як є, так і лишиться дурником. Ви тільки гляньте, он він сидить, дригає ногами, раз порозкладе не ту карту і хихотить та регочеться, наче семирічний хлопчик. Бенсон. Між нами його навіть не вдається навчити мистецтву письма в тих межах, у яких воно йому потрібне. Його князівський підпис скидається на якісь закарлючки. Господи милосердні, що далі буде? Недавно, коли я заглибився в державні справи, мене потривожив огидний гавкіт за вікном. Я виглянув на двір, щоб прогнати набридливого шпіца, і що я побачив? Ви не повірите, Люба, пані, то був княжич, що гавкаючи, мов божевільний, бігав за сином садівника. Вони гралися в зайця і собаку. Є в цьому хоч якийсь глузд? Хіба це князівські розваги? Чи княжич колись досягне хоч якоїсь самостійності? Тому необхідно, відповіла Бенсон якнайшвидше одружити княжича і вибрати йому дружину, врода принадність і ясний розум якої збудили б його приспані почуття і яка мала б таке добре серце, що цілком спустилася б до його дитинності, щоб потім помалу підняти його до свого рівня. Жінці, що буде належати княжичеві, ці риси необхідні, щоб врятувати його з душевного стану, який, мені й боляче казати, це ваша ясна вельможність, врешті може перейти у справжнє божевілля. Саме тому вирішальну роль у виборі нареченої повинні грати саме ці рідкісні риси, а на походження треба менше вважати. Ніколи, сказав князь, наморщивши лоба, «Ніколи в нашому роду не було мезальянсів, тож киньте цю думку, яку я не можу схвалити. Всі інші ваші побажання я завжди готовий був виконати, і так само готовий їх виконати і тепер». «Я цього не помічала, ваша ясновельможність, гостро заперечила Бенсон. «Як часто... Справедливим побажанням доводилось замовкати задля химерних міркувань, але є домагання, що стоять вище за будь які умовності.